«Зоречка! Ні!» – защебетала Ліна. Софія Андріївна, підійдіть, будь ласка, перебила розмову, що тільки зав'язувалася заводж кафедри Марія Трохімівна Рудіна, такої ж царської постави, якої набула останніми роками Ліна. Білява жінка з акуратною стрижкою, неприступно сувора на вигляд, завжди заклопотана і занурена у справи. Як рано не приходила Софія на роботу, Марія Трохимівна вже сиділа за своїм столом, обкладена горою паперів, щось гортала, виписувала, клацала кісточками невеликої рахівниці і знову записувала. Скільки б не сиділа Софія на роботі, Марія Трохимівна залишалася після всіх. Софія Андрійовна От розклад. Ваші групи номер заняття у першій навчальній кімнаті. Вітаю з першим робочим днем. Бажаю успіху. Обличчя Марії Трохімівни враз осяяла щира приязна усмішка. На щоках зацвіли ямочки, зовсім як у людки. Обличчя стало милим і зовсім втратило суворість. Повіяло першими кроками в училищі згадалася Люба серцю мама Віра, Віра Васильівна. Софія також посміхнулася. Наче спам'ятавшись, завуч одразу посерйознішала, сухим робочим тоном дала ще кілька настанов і знову занурилася у свої папери. «Журнали!» Журнали, Софія Андріївна, не забудьте одразу після заняття знову покласти на мій стіл, гукнула вже вслід Софії і Лінії, які виходили з асистентської. Час починати пари. Я так зраділа, що тебе прийняли на кафедру. Буде хоче з ким словом перемовитися. А то ці гримзи на мене вовком зиркають, наче я їм місце пересиділа. Мені те, що йому здається, що вони мене ніколи не визнають своєю. Чужі ми тут лінусь, назвала за студентською звичкою блакитної тепер крові однокурсницем. Нічого, звикнуть, куди подінуться. Ці люди нічого не вирішують. Все вирішують там, показала пальцем кудись угору, десь поміж сходи, якими підіймалися на високий четвертий поверх до навчальних кімнат. Раз вирішили, що ми тут потрібні, усе хоч мами рідної плачте. А їхні посмішки чи насуплені брови байдуже. Очі неприємно, коли тобі мало не в очі кажуть, що ти тут небажана. Софія згадала, як учора Марія Трохимівна показувала їй роздягалку, її місце у загальній шафі. За столиком у кутку сиділа знайома ще з інституту викладачка. На нещастя вона викладала в них акушерство один семестр – Галина Данилівна. Серед студентів її називали позаплечі Давилівною за лагідний характер і жабою за гіпертеріозно вирячні очі. Не особливо дбаючи про зниження тону, Давилівна щойно Софія причинила за собою двері, прошипіла. набирали тут всякого гавна на кафедру. Трапилося ж Софії це почути. Відскочила, наче ті двері запалали зсередини. Мабуть, Лінні також довелося чути щось подібне, чи принаймні відчувати холодне ставлення. Втім, жаба вона, жаба і є. До рідних дітей не тепліша. Час змінює людей. Інколи дуже. А Ліну особливо. Софія силкувалася опізнати оцій пещеній, доглянутій, впевненій у собі і у світі жінці, колишню замкнену у темниці болю і гіркої втрати, чорну віджальодну курсницю.